Його називали королем Золотої ріки. Це означало і визнання його багатства та досягнень, і водночас джерело його успіху, котре було не дуже, та схоже на класичну річку Золота. В цьому сенсі нинішній титул міг правити за покращений варіант його попереднього прізвиська, котре було Гаррі Сеча. Король Гаррі зробив кар'єру не словом, а ділом, дотримуючись старого прислів'я «І вперегної шукай перлину». З того, що викидали інші, можна було зробити гроші – Нато, якщо інші викидали це безпосередньо із себе, справжній успіх прийшов до нього тоді, коли він почав залишати порожні відра під дворами різних заїжджих дворів серед міста, особливо тих, що стояли далі кількох метрів від річки. Коли ці відра наповнювались, він відносив їх геть, беручи за це дуже й дуже помірну платню. Поступово кожен корчмар звик до тихого брязку серед ночі, Почувши цей звук, вони лише переверталися з боку на бік у своїх ліжках, навіть у вісні твердо знаючи, що цей хтось із хлопців Гаррі Сечі зробив свій маленький внесок у те, щоб світ став трохи чистішим. Ніхто з них не цікавився, що відбувається з відрами далі. А от Гаррі Король знав дещо, що може служити ключем до великих багатств. У світі важко знайти гідоту, що не прислужилося б на виробництві. Де завжди є люди, котрим до зарізу потрібні великі об'єми аміаку та селітри. Якщо це не потрібно алхімікам, можливо, це візьмуть фермери. Якщо ж це не потрібно навіть фермерам, що ж, не існує нічого, нічого, що в якій завгодно кількості не стало б у пригоді кожум'яком. Гаррі відчував себе так, ніби він єдина людина в геологічній експедиції, котра знає, як виглядає золото. І він став підключати до справи одразу цілий, Цілі вулиці, і бізнес швидко пішов у шир. В заможних районах домовласники платили йому, платили йому, за те, що їх позбавляли в місту нічних горщиків, новозаветних вітер, кінського гною, сміттєвих кошиків і навіть собачого лайна. Собаче лайно! Та вони могли хоча б уявити собі, скільки кожум'яки платять за першосортне біле собаче лайно. Схоже, він отримав гроші від тих, кого сам же позбавляв діамантів найчистішої води. І Гаррі нічого не міг тут удіяти. Весь світ аж зі шкури пнувся, щоб дати йому грошей. Хто-небудь, де-небудь завжди готовий був заплатити йому за мертву кубилу, чи за дві тонни креветок, термін придатності яких сплив так давно, що його не побачиш і в телескоп, а найдивовижнішим було те, що хтось уже заплатив йому, щоб він їх звідкись забрав. На той же випадок, коли щось абсолютно не сходило з буту, навіть у мисливців на котів, навіть у кожум'як, навіть у самого пана Нундля, гарі мав величезні купи компосту за містом нижче за течією. Там у теплі перегнивання утворювався надзвичайно родючий ґрунт. Десять пені мішок, тара ваша, утворювався практично з усього, що потрапляло до кип компосту, і в тому числі, як подейкували, з деяких темних особливостей, котрі намагалися відвоювати шматочок цього ринку. І ваші жоржини розквітнуть як ніколи. Його ганчір'яно паперове виробництво було розташоване найближче до його дому, оскільки, хоча воно й потребувало великих чанів з рідким підґрунтям його багатства, це було єдине з його виробництв, з яким мирилася його дружина Еффі. За чутками вона ж доклала рук і до зміни широко відомого знаку на в'їзді до їхнього обійстя. Раніше цей знак повідомляв, Ге король нам відливають з 1961 року. Тепер одначе напис проголошував «Ге-король, повертаємо природі її дари». Маленький дверцята у величезній брамі відкрив троль. Гаррі дуже завбачливо винаймав на роботу здебільшого представників нелюдських рас і був одним із перших у місті, хто давав роботу тролям. Зрештою, якого б походження не були органічні субстанції, всі вони мали однаковий запах. «Го, чи можемо ми зустрітися з паном-королем? Чого?» Я хотів би придбати у нього певну кількість паперу. Скажіть йому, що це Вільям Деворт. Добро. Дверцята грюкнули, зачиняючись. Вони чекали, за десять хвилин дверцята відчинилися знов. Король хотів би вас бачити, оголосив троль. І ось Вільям та Вернигора вступили на подвір'я людини, котра, якщо вірити чуткам, зібрала гори використаних носовичків в очікування моменту, коли наука навчиться змушувати нежить віддавати все накопичене. Срібло. Примітка 18. Нежить в оригіналі фігурує слово бугі, котре англійсько означає «домовик», або «кузюльки», тобто прачить приблизно мав на увазі видобування срібла з домовичкових носовичків. Рідкісна маячня, особливо в перекладі. Проте перекладач взяв на себе сміливість обіграти слово «нежить» у значенні нежиттю хвороби та нежитті нечистої сили. Незважаючи навіть на те, що нечиста сила, за міфологією, Срібла побоюються. Смелік. По той бік дверей кидались на грати своїх кліток величезні чорні ротвейлери. Всі знали, що ночами Гаррі випускав їх побігати двором. Він сам подбав, щоб усі про це знали. Відтак, будь-який злодюшка, що намірився, аби пограбувати Гаррі, спочатку мав би з'їсти на своїй справі не одного собаку, якщо тільки не хотів перетворитися на пару кіло субстанції кожомяцької білої перший сорт. Офіс короля Золотої ріки містився в двоповерховій будівлі, що не висала нам двором. Звідти Гаррі озирав паруючи купи сміття та цистерни своїх володінь. Навіть сидячи за своїм безкрайм столом, Гаррі король виглядав велетнем. Його рожеве обличчя сяїло через маківку, було зачеслено кілька прядок волосся, його важко було уявити без підтяжок та нарукавників, навіть коли він був без них, а також без гігантської сигари, без якої його ніколи не бачили. Можливо, сигари служили йому хоч якимось захистом від ароматів, що були, так би мовити, незнищенними відходами його в цілому безвідходного виробництва. Привіт, хлопці, приязно сказав він. Чим можу помогти, ніби я сам не знаю? Ге? Пам'ятайте мене, пане король, сказав Вільям. Гаррі кивнув. Ти мали деворти, де геш? Торік, коли наша дафні вийшла заміж, ти про це написав у твоєму, тому твоєму новостійному листку. Моя Ефі була дуже рада, що про нашу Дафні читатимуть всякі там благородні. Зараз цей листок дуже розрісся, пане король. «Е, е, ж, я про це таки чув, відгу... відгукнувся тостун. Ці випуски чи як його? Постійно потрапляють до нас. Хороша сировина. Я сказав хлопцям відкладати їх окремо. Його сигари з одного куточка рота до іншого. А Гаррі не вмів ні читати, ні писати, але це ніколи не заважало йому обставляти тих, хто вмів. Він винаймав сотні робітників, щоб вони розбирали сміття. Було неважко винайняти ще кількох, що вміють розбирати літери. Пане король, почав Вільям. Я не гальмо, хлопці, перебив його Гаррі. Я знаю, чого ви тут. Але бізнес є бізнес, ви самі розумієте. Нашому бізнесу потрібен папір, вибухнув Вернегора. Сигара знов перекотилася. А ти хто будеш? Це фан Вернегора», – сказав Вільям, мій видавець. Гнома тож. Сказав Гаррі, змірюючи Вернегору поглядом. Нічого не маю проти гномів, але з вас кепські сортувальники, гоблі не працюють за дешево, але кляті смердюхи з'їдають половину сміття. Тролі ще краще. Тролі це краще, але йдуть до мене тільки того, що я їм добре плачу. Найкраще, це голими, можуть працювати день і ніч, вартість тільки золота, скільки важать самі, що і справді з біса близько до тої платні, якої вони вимагають останнім часом. «Отже, – сказав Вернигора, – ви вирішили нас просто кидонути? Гаррі крізь дим подивився йому в очі. «Хто це тут говорить про кидалово? Ти знаєш хоча б, що таке брудка?» Гном знизав плечима. «Я знаю, – сказав Вільям, – є кілька значень, але, гадаю, ви маєте на увазі велику затверділу грудку-бруду, в яку влипли загублені монетки. Такі грудки можна знайти в тріщинах на дні старих канав, там, де вода утворює вир. І часом вони досить цінні. Що?» «Та в тебе ж руки, як у дівки», – сказав Гаррі, здивований настільки, що цигара ледь не випала з його губ. «Звідки ти це знаєш?» «Я люблю слова, пане король». «Я почав розгрібати бруд у три роки», – сказав Гаррі, відкидаючись у кислі. «І в перший же день знайшов свою першу брудку. Ясне діло, один з великих пацанів її одразу ж у мене забрав. І ви будете казати мені прокидаливо. Але я вже тоді мав хватку і...» Вони сиділи і слухали, верниго раз з меншим інтересом, Вільям і більшим. Це було дійсно захоплююче, принаймні для людини, з відповідним складом розуму, хоча Віллям і знав більшу частину цієї історії. Гаррі Король розповідав її за кожної нагоди. Юний Гаррі був талановитим, безпритульним. У пошуках загублених монет, уламків металу, шматків вугілля, всього, що хоча б десь мало хоч якусь ціну, він прочісував береги Анку і навіть його нечисті води. У вісім років він уже винаймав інших безпритульних. Йому належали цілі ділянки вздовж річки. Конкуруючи з Грай, тримались подалі, або ж визнавали його владу. Гаррі був непоганим бійцем, а до того ж міг дозволити собі винайняти ще кращих. Так почалося сходження короля від кінських кізяків, старанне подрібнення гарантоване, до ганчір'я, кісток, металобрухту та знаменитих відер, в яких, чи в які, Майбутнє видливало золотом. Це було щось на кшталт історії цивілізації, якщо дивитися на неї самісінького дна. «Ви входите до якоїсь гільдії, пане король?» – спитав Вільям, коли Гаррі спинився, щоб вдихнути повітря. Сигари швидко перекотилася з кутка в куток, в уст і назад – певний знак, що Вільям зачепив хворе місце. Криклятій гільдії – прогорчав її власник. «Мені сказали, що я маю вступити в гільдію жебраків. Я...» Я ніколи не жабрав, я взагалі ніколи нічого, ні в кого не просив. Але плювати я хотів на гільдії. Я добре плачу моїм хлопцям, і вони за мене горою». «Нас хочуть знищити саме гільдії, пане король. Ви це знаєте, ви знаєте все. Якщо ви не продасте нам паперу, нам кінець». «На кого я буду схожий, якщо порушу угоду?» – спитав Гаррі король. «Це моя брудка, пане король», – сказав Вільям. «І ті пацани, які хочуть її в мене відібрати, справді великі». Трохи помовчавши, Гаррі важко звівся на ноги і перевальцем підійшов до великого вікна. «Ходіть на сюди, хлопці!» – сказав він. В одному із закутків двору знаходився великий тупчак, який рухала пара големів. Від його рипучого колеса відходив широченний ремінь, що перетинав більшу частину двору. На протилежному кінці кілька тролів широкими лопатами перекидали на ремінь сміття з великої купи, котру своєю чергою, Поповнювали під'їжджаючи вози. Вздовж самого ременя шерегом стояли голими, тролі і навіть кілька людей, у рухливому, світлі смолоскипів вони уважно переглядали те, що проїздило повз них. А раз по раз хтось із робітників щось вихоплював і кидав у кошик поруч. Риб'ячі голови, кості, ганчірки, папір. Поки що я встановив 27 різних кошиків, включаючи один для срібла та золота – ви не повірите, які предмети люди часом викидають випадково. Ой, було бабусі, дві сережки в усі, Одна мідна, друга срібна, дві сережки в усі. Примітка 19 Пісенька Гаррі в оригіналі «Твинкл, твинкл, літтл спон, Вейдінь ринву фоллоу сун». Ближчі-ближчі, маленька ложечко, скоро за тобою піде і обручка. Так Пратчетт переробив знамениту англійську колискову Твінкл твинкл літл ста яку пародіював ще Льюіс Керрол. Я бувало наспівував ще моїм дівчаткам. Мотлух типу цього вашого листка йде в кошик номер 6. Низькоякісні паперові відходи. Я продаю його в основному «Бобу Хватьку» з 57 пристані. «І що він з ними робить?» – спитав Вільям, відзначивши подумки слово «низькоякісні». «Виробляю туалетний папір», – сказав Арі. Жінка від нього в захваті, хоча особисто мені всі ці проміжні стадії від газети до Орлона не потрібні. Він зітхнув, очевидно не помічаючи якого удару, щойно зазнало Вільямове самолюбство. «Знаєте, часом одно я стою тут надвечір, слухаю рибіння тупчака, дивлюсь на захід сонця і...» Мені не соромно зізнатися на очі, не вертаються сльоза. Чесно кажучи, я теж ось-ось розплачуся, сказав Вільям. Що я ще хотів сказати, хлопці? А, про того пацана, що відібрав мою першу брудку. Я не зарюмся в ГЕШ. я знав, що в мене є хватка. Я працював далі і знайшов чимало нових. А на свій восьмий день народження я заплатив парочці тролів щоб вони знайшли того дур'я і вибили з нього всі органічні відходи. Ви про це знали? Ні, пане король. Гаррі король дивився на Вільяма крізь дим, Віллям відчув, що його крутять, і розглядають з усіх боків, ніби предмет, знайдений в смітті. Моя молодша дочка Герміона, вона виходить заміж в кінці наступного тижня, сказав Гаррі. Буде велика вечірка в храмі Офлера. хорий, все таке. Я запрошую всіх віпів. Та хоч ефі, але вони, ясне діло, не прийдуть. Не до Гаррі Сечі. За той час зробить про це репортаж, сказав Вільям, з кольоровими ілюстраціями. Якщо, звісно, завтра ми не вилетимо з бізнесу. Кольоровими? Ви найняли художника Еш? Ні, у нас свої методи, сказав Вільям без надії сподіваючись, що Отто говорив серйозно. Він не просто ступив на тонкі ліда, був уже в ополонці. Цікаво було б побачити, сказав Гаррі. Він вийняв з рота сигару, замислено подивився на її кінчик і знов встромив її в рота, після чого продовжив уважно роздивлятися Вільяма крізь дим. Вільям раптом відчув себе вченим, котрий зустрів неписьменного, здатного думати мінімум втричі швидше за нього. «Пане король, нам справді потрібен цей папір», – сказав він, коли мовчанка стала нестерпною. «У тобі щось є, малий Деворде», – сказав король, – «коли мені треба, я купую слух». Або продаю їх, але ти не схожий на слугу, ти схожий на людину, здатну розкопати тонну лайна, щоб знайти в ньому голку. І мене це приваблює. Послухайте, пане король, чи не були б ви такі ласкаві продати нам трохи паперу за старою ціною, сказав Вільям. Не можу. Я ж вам пояснив, угода є угода, мені заплачено, коротко відповів Гаррі. Вільям відкрив рота але гора, поклав руку йому на зап'ястя. Король явно збирався продовжити свою думку. Арі знову підійшов до вікна і став меланхолійно дивитись на паруючі пагорби в дворі. Раптом? «Ох, тільки погляньте», – промовив він, відступаючи від вікна з виразом неймовірного подиву на обличчі. «Бачите того воза біля воріт?» Вони бачили. «Я сто разів», – казав хлопцям, – «не ставте біля самісіньких воріт вози з вантажем, вже готовим до відправки, вкрадуть же». Вільям міг тільки здивуватись, хто ризикне вкрасти будь-що у короля Золотої ріки. Людини, що володіє всіма тими гарячими купами перегною. «Це остання партія замовлення гільдії граверів», – сказав Гаррі в простір. «Якщо вона зникне просто з мого подвір'я, мені доведеться повернути їм гроші. Треба буде поговорити з вартовим він щось останнім часом, розлінився». «Нам час, Вільяме», – сказав Вернигора, знову хапаючи Вільям Азарку. «Чому ми же ще...» «Як ми можемо вам віддячити?» – пане король, спитав гном, тягнучи вільяма до дверей. М -м -м «Подружки нареченою вдягнуть оденіль. Хоча бій його знає, що це таке», – сказав король золотої ріки. «А і коли я не отримую від вас 80 доларів до кінця місяця, ви, хлопці, будете в глибокій». Сигара перекотилася з кутка в куток рота і назад. «Біді!» «Головою донизу». За дві хвилини віз із репінням полишив двір, супроводжуваний на диво байдужим поглядом вартового троля. Ні, це не крадіжка, категорично сказав Вернигора, смикаючи вішки. Король поверне тим вилупкам їхні гроші, а ми заплатимо йому по старій ціні, і всі будуть щасливі, крім сенсацій. Але кого вони хвилюють? Мені не сподобались натяки на глибоку пауз за біду, сказав Вільям, головою донизу. Мені з моїм зростом і головою вгору буде непереливки, відповів гном. Деякий час, подивившись услід возові, король гукнув одного зі службовців і наказав йому принести примірник часу з кошика номер 6. Доки йому волос читали пожмакану і заяложену газету. Він сидів непорушно, і лише сигара перекочувалась з куточка в куточок його вуст. Згодом його посмішка поширшала, і він попросив службовця прочитати кілька уривків повторно. "Ех", сказав він, коли читання було закінчено. "Я таки не помилився, цей хлопець природжений розгрибач бруду". Примітка 20. Розгрибач бруду англійською «макрейке». Означає також журналіста розслідувальника. Як шкода, що він народився так далеко від чесного справжнього сміття. Мені підготувати чек для гільді граверів, пане Король. а дайте ці двоє повернуть вам гроші? Зазвичай Гаррі Король не сприймав у служниках подібної поведінки. Вони існували для роботи, а не для обговорення рішень. З іншого боку, Гаррі розбагатів завдяки вмінню побачити проблеску бруді, тож тому, що людину йому було важко не помітити. «Якого кольору один ніль?» – спитав він. «О, це один з рідкісних відтінків, пане король. Щось на кшталт блакитного з на зелений. А буває чорнила такого кольору? Я міг би дізнатись, напевне, вони не дешеві». Цегара знову промандрувала між губ короля. Всі знали, що він обожнював своїх дочок. Бо відчував, вони потерпали вже від того факту, що їхній батько мусив двічі поспіль приймати ванну, аби лишитися просто брудним. Ми будемо уважно стежити за нашим малим письменником, сказав він. Кинь хлопцям кілька монет, нехай візьмуться. Я не хотів би розчарувати ефі. Захариса помітила, що гноми знову пораються біля верстата. Він рідко коли зберігав свій вигляд довше, ніж на пару годин. Гноми вдосконалювали його без відриву від виробництва. У Сахариси складалося враження, що єдиними інструментами, яких потребував гном, були його сокира та яке небудь причандалля для добування вогню. За певного вміння це була кузня, з допомогою якої гном міг зробити прості інструменти. З їхньою допомогою складні, а вже зі складними інструментами гном міг у певному сенсі зробити що завгодно. Двійко гномів наразі порпалися в металевому непотребі, купи якого валялися попід, попід стінами. Кілька залізних котків уже розплавили на метал, і коники-гойданки палали в печі, на якій виплавлявся свинець. Два-три гноми поспішно залишили повітку в якихось таємничих справах і повернулися з якимись мішками та загадковим виразом обличчя. Гноми теж добре знають, як використати речі, викинуті кимось іншим, навіть якщо цей інший їх ще насправді не викинув. Сахариса повернулась була до репортажу про щорічну вечірку парубків з веселого пагорба, аж раптом якийсь грюкіт і вибух лайки Обервальською, ідеальною мовою для лайки, змусив її кинутись до отвору в льох. Сагараз пане крик. Мені принести совокий віник. Бо држвачський жальцайт. Ох, Фроєлін, Сахарисо, вибачте, не феликі ями на шляху прогресу. Сахариса спустилася вниз. Отто сидів на своїй хисткій лавці. На стіні висіли скриньки з бісиками, в клітках куняли кілька саламандр. У великій темній банці скрутилися земляні вугрі, але друга така ж банка була розбита. Я був незграбний і перекинув її, пояснив отто з ніяковим виглядом. А тепер той дурний вугор заповсайт під лавка. Вони кусаються? О най! Це дуже ледачі тварюки. «На чим саме ви працюєте?» – спитала Сахариса, обертаючись, щоб придивитись до якогось великого предмета на лавці. Він спробував затулити його. «О, це все тільки експеримент. Спосіб робити кольорові пластинки? Я, але це ще тільки сирий. Спроба!» – вкрай мока Сахариса помітила якийсь рух. Вугар-утікач, знудившись під лавкою, вирішив здійснити вкрай неспішну спробу прориву до нових горизонтів де вугор може плазувати гордо, як і належить вугреві. Вугреві. Краще не, – почав Отто, – о, я зовсім негідлива. Коли вона прийшла доттями, перед її обличчям несамовитим мамлявся чорний носовичок. Ох, – вимовила вона, намагаючись сісти. На обличчі Отто був такий жах, що на мить вона навіть забула про власний пекучий головний біль. – Що з вами, – спитала вона, – у вас жахливий вигляд. Отто відсахнувся, спробував стати, закляк зігнутий, вчепившись за лавку. Сир, простагнав він, будь ласка, кляйний сир, чи яблуко, щось, щоб встромити супи. Тут немає нічого на кшталт. Відійдіть і не дихайте, так заволав Отто. Як? Коли груди ходити туди-сюди, туди-сюди, я вампір, молода фройлен непритомна, і важко дихати, і груди хвилюватись. Це викликає жахливий. Він із усиллям випростався і вхопився за чорну стрічку на лацкані. «Але я бути сильний!» – вигукнув він. «Я не дати всім загинути!» Він встав у урочисту позу, хоча його силует дещо розмазувався через дрізж, що бив його тіло і тремтячим голосом заспівав. «Отримай своє слово! Ти тримай, ти тримай! Твій пиріг вже готовий, як і чай, як і чай!» Драбиною сипалися гноми. Це нормально, паночко?» – спитав Бодоні, що вбіг першим із сокирою в руках. Він намагався щось зробити. «Ні-ні, він…» «Рідина, що струмує у венах, на питфоні для кого із нас…» Обличчям ото струмував під одну руку. Він протискав до грудей навпроти серця. «Так, ото, закричала Сахариса. «Борися! Борися!» – вона обернулася до гномів. «У когось є шматок сирого м'яса?» «Життя нове то, Тебе позве прозоре, як вода!» На блідому обличчі ото пульсували вени. «В мене десь є трохи свіжого щурячого філе, промив один з гномів. «Влетіло в два пенси!» «Давай його сюди, Гоуді!» наказав Боддоні. «Здається, справи кепські!» «Нам Бренді смакує, і віскі пасує, і пляшечка джину піде. Та поки нам жити, не будемо пити ні за що, ні коли, ні де. Тієї два пенси – це два пенси! Ось що я вам скажу!» «Дивіться, у нього судоми!» – скрикнула Сахариса. «До того ж він геть не вміє співати!» – сказав Гоудій. «Ну добре, добре, вже йду!» Сахариса погладила руку Отто, вкриту холодним потом. «Ти можеш це перемогти!» – швидко сказала вона. «Ми тут, щоб допомогти тобі, так?» «Агов!» Під її зловісним поглядом гноми відповіли хором безладних «так». Хоча той же Бодоні, судячи з виразу його обличчя, більше схильним був думати про те, як би допомогти в першу чергу собі. Гоудій повернувся з маленьким пакунком, Сахариса вихопила його з гномової руки і простягнула Отто. Той позадкував. «Та ні, це просто щурятина», – сказала Сахариса. «Це чудово. Тобі ж можна щурятину. Ну?» Отто на мить завмер, а тоді рвучко схопив пакунка. І увіп'явся в нього зубами. У раптовій тиші... Як видали Сахарисі, пролунав ледь чутний звук, ніби соломинка черкнула об дно склянки з молочним коктейлем. За кілька секунд Отто розплющив очі і скоса зернув на гномів. Він упустив пакунка. «Ох, який ганьба! Куди мені подіти майн очі? Ох, що що? тільки про мене подумати!» Сахариса відчайдушно запледувала. «Ні, ні, ми всі були просто вражені, правда ж, панове?» Так, щоб не помітив Отто, вона зробила гномам застережливий жест. Знову почувся різнобій згодних голосів. «Я вже більше трьох місяців, як поклав ікла на полицю про бормотів Отто, так гидко зламатись, саме зараз і...» «О, що, рядна, це ж нічого, сказала Сахариса, це ж можна, чи не так?» Можна, проте на мить я майже... Так, але майже не рахується, сказала Сахариса. Ось що важливо. Ти не хотів цього, і ти цього не зробив. Вона обернулася до гномів. Можете повертатися до своїх попередніх справ, сказала вона. Зотто вже все цілком гаразд. Ви впев, хоча в Бодоні, але затнувся і кивнув. Наразі він краще поспорачався б із розлюченим вампіром, ніж із Сахарисою. Ваша правда, паночку. Витираючи лоба, Отто сів, тим часом як гноми один за одним вилазили геть. Сахариса торкнулася його руки. «Може, Отто тобі попити?» «Ох, водички?» «Ні-ні, дякую, все гаразд, здається. Ох, ох, лихо. Ох, Мюттерген, мені так соромно. Думаєш, що стоїш над обставинами, аж раптом опиняєшся під ними. Що за день, Отто? Так? Отто, що насправді сталося, коли я схопила вугра?» Отто здригнувся. Можливо, зараз не час. Отто, я щось бачила. Це було полум'я. І люди, і гамір. Лише одну мить. Це було ніби побачити цілий день, спресований в один момент. То що ж сталося?» «Ну, неохоче почав Отто, ви знаєте, як саламандри впирати світло, звичайно. Ну от, земляні в вбирати впирати темне світло. Не темряву, а світло, що міститься в темряві. Темне світло». Ну як вам сказати, ну воно ще не вивчене як слід, воно важче за нормальне світло, тому більшою частиною знаходиться в океанській глибині або в найглибших печерах у Бервальду. Але трішки його завжди є навіть у звичайній темряві. Це вражаюча річ. Отже, це магічне світло, гаразд. Але можна трішечки ближче до справи? Кажуть, що темне світло – це істине світло, яке породило всі інші види світла. Отто. Він звів безкровну руку. Я мушу це розказати. Ви коли-небудь чули теорію, яка твердить, що насправді не існує ніхт тепер? Що тепер складається з кілька складових? Тобто немає єдиного тепер. Адже якби воно було цілісне, то не мав би початку, що пов'язаний з минулим, і кінця, що переходить у майбутнє. Філософ Гегельштейн каже, що Всесвіт — це просто холодний юшка з часу, котрий постійно перемішується, і те, що ми звемо течією часу, є лише квантум флуктуацієн часового просторового континууму. Я бачу, вирвальці мають чим зайняти себе довгими зимовими вечорами. «А темне світло вважається доказом цієї теорії», – продовжував Отто, не звертаючи на неї уваги. «Це світло без часу, і те, що воно висвітлює, це не обов'язково тепер». Він замовк, ніби чогось чекаючи. «Ну, тобто з його допомогою можна робити знімки минулого?» – спитала Сахариса. «Або майбутнього, або чогось іншого. Звісно, для реальності тут ніхтіше різниці, і оце це ти пускаєш людям в очі?» Отто завагався. «Я справді стикатися з дивними речами. Ті ж гноми кажуть, що темне світло давати дивні ефекти. Але гноми такі забубонні, тож я не сприймав це всерйоз». Одначе він понишправ на захаращеній лаві і витягнув іконограф. «Ох лихо, це все так складно», – промовив Отто. «Філософ Клюнг каже, що мислення має темний бік і світлий бік». І темне світло, ми, як би це сказати, бачимо темним внутрішнім сором. Він знову замовк. Так, відчливо сказала Сахариса. Я чекав на гуркіт грому, пояснив вампір, але, на жаль, ми не є в Ось тут я вже нічого не розумію. Ну, бачите, коли б я сказав щось зловісне на кшталт темний внутрішній зір в обервальді, ми почули б раптовий гуркіт грому, сказав отто. А якби вказав на вежу на пагорбі і прорік, ось вежася. Неподалік мусив би словісно «завити вовк», – він зітхнув. У стародавніх землях ландшафт сам знає, чого від нього чекають, а тут, хіба що оточуючи, дивитись на тебе, як на пошефільний. Добре-добре, отже, магічне світло дає містичні знімки, – сказала Сахариса. Дуже е, заголовкове формулювання, – гречно сказав Отто. Він показав їй іконограф. «Погляньте сюди. Я хотів робити знімок гнома, що працювала в кабінеті Патриці, а отримав ось це. Розображення являло собою мішанину тіней і плям, крізь які дійсно проглядався примарний силови, котрий щось розглядав, лежачи на долівці. Але на все накладалася досить чітка постать правителя ветеранів, точніше, дві постаті ветеранів, що дивились одна на одну. Ну, це ж його кабінет, і він там постійно, сказала Сахариса, це могло відобразитись у магічному світлі. Мошлифо, сказав Отто. Те, що фізично знаходиться в тому чи іншому місці, не завжди є тим, що реально знаходитися у цьому місці. Погляньте сюди. Він передав їй інший знімок. Вдалий портрет Вільяма, сказала вона, — просто в цьому льосі, а це просто за ним стоїть вельможний ж? Справді, — спитав вампір, — я його не знаю, але я знаю, що його не бути в льосі, коли я робив цей знімок, проте Достатньо якийсь час поговорити з паном Вільямом, щоб переконатись, що у певному сенсі його батько завжди стояти у нього за спиною. «Жахливо!» Захариса подивилася довкола. Старий камінь стін був вкритий плямами і розводами, але точно не був закиптюженим. Я бачила людей, біку, полум'я і срібний дощ. Як дощ може йти під землею? Не знаю. Тому я й вивчаю темне світло. А Амір горі підказав, що Вільям та Вернигора повернулись. Особисто я нікому про все це не казала б, мовила Сахариса, прямуючи до драбини. У нас і так достатньо проблем. Шахливо. На цьому барі не було вивіски, тому що ті, хто знав про нього, не мали потреби якось його називати. Тим же, хто не знав, робити там було нічого. В цілому небіщики Анн були законослухняною соціальною групою, хай навіть лише тому, що закон приділяв цьому спеціальну увагу. Але якщо ви пізно ввечері без особливої потреби потрапляли до місця відомого як Бірс, про вашу подальшу долю вже ніхто не дізнавався. Вампіри, примітка автора, принаймні ті, що злилися в екстазі руху небетущих, ви хорали про свою любов до какао, приходили сюди повисіти. Перекінчики перекинутись слівцем, барабашки погреміти горнятками, а у перів приваблювала тутешня кривава Мері із завжди свіжих інгредієнтів. Двері з репінням відчинились і всі очі, кількість яких зовсім не дорівнювала подвоєній кількості голів, повернулись туди. Погляди з темних кутків уважно вивчали прибульців. Останні були зодягнені в чорне, але це нічого не означало, носити чорне може хто завгодно. Прибульці підійшли до шинквасу, і пан Шпилька постукав по брудному дереву. Бармен кивнув, як він добре знав, головне, щоб випадкові відвідувачі сплачували за випивку одразу, щойно її отримають. Не варто було дозволяти їм чекати на рахунок. Це вселило б у них надмірний оптимізм щодо їхнього власного майбутнього. Чим можу, почав він, але рука пана Тюльпана вхопила його за шию і вкарбувала обличчям у шинквас. У мене сьогодні не найкращий день, сказав пан Шпильто у простір, а пан Тюльпан потерпає від нерозв'язаних внутрішніх конфліктів. Запитання є? У напівмороці піднялась напіввидна рука. Якого кухаря? спитав голос. Пан шпилька вже відкрив рота для відповіді, коли раптом поглянув на свого напарника. Той саме вивчав широку експозицію наявних у барі напоїв, мало хто знає рецептуру всіх коктейлів на світі рецептура ж більшості коктейлів у бірсі, вразила б найкращого знавця. Написано обий кухаря, пояснив голос. Якого кухаря? Пан Тюльпан увігнав два довгі шампури в стійку квасу, де вони й лишились терчати, вібруючи. А які у вас є? спитав він. Ну, я тільки кажу, що гарний фартух, сказав голос на півмороку. Предмет зазрості для всіх моїх друзів мля, прогарчав пан тюльпан. Пан Шпилька ніби почув, як невидимі в темряві відвідувачі подумки підраховують можливу кількість друзів пана тюльпана. Якщо хтось із них рахував на пальцях, йому, вочевидь, не довелося знімати черевики. «Ясно», – сказав голос. «Гаразд, ми не хочемо створювати проблем», – сказав пан Шпилька. «Принаймні не настільки. Нам просто потрібен перевертень». Новий голос із напівмороку спитав, навіщо. «Є робота», – сказав пан Шпилька. Стемрявий почувся приглушений сміх, і вперед виткнулась постать розмірами з пана Шпильку. На її голові видніли загострені вуха, а шерсть явно вкривала її до самісіньких кісточок. Жмутки шерсті стирчали з дірок у поношеній сорочці, і така ж шерсть їжачилась на руках. Я напівперевертень. А ще напівхто? Дуже смішно. Ти знаєш собачу мову? Самопроголошений напівперевертень озернувся на невидиму аудиторію, і пан Шпилька – Перше відчув укол тривоги. Зовнішність пана тюльпана, чиє око вже почало повільно обертатися в орбіті, а вени на лобі напружувались усе більше, не справляла звичного ефекту. Темряві чогось підозріле шарудіння. Пан шпилька також заклався б, що чує смішки. Ну, знаю, сказав перевертень. А що б тебе подумав пан шпилька? Одним звичним рухом він вихопив свій пістолет арбалек і прицілився перевертневі просто межі очі. Вістря зі срібла, сказав він. Швидкість рух опонента його вразила. Мить, і його горло схопила душа п'ятірня. До шкіри притиснулись п'ять гострих пазурів. Вістря з органіки, сказав перевертень. Перевіримо, хто натисне швидше. Давай, сказав пан Тюльпан, котрий теж щось стискав у руці. «Це просто виделка», – сказав Первертень, ледве кинувши в той бік поглядом. «Хочеш побачити, як вона швидко мля літає?» – поцікавився пан Цюльпану. Пан Шпилька спробував ковтнути, але зумів лише наполовину. Він знав, що мертві пальці не такі швидкі, як живі, але до дверей у будь-якому разі було не менше десяти кроків, і ця відстань, здавалося, більшала з кожним ударом серця. Гей, сказав він, – «в цьому немає потреби, щоб «Чого б нам усім не розслабитись? До речі, мені було б значно легше говорити, якби ти набрав нормальної форми». «Без проблем, чуваче. Перевертень зморщився і задрижав, ані трохи не послаблюючи пальців на шиї пана Шпильки. Обличчя, риси якого почали жмакатися докупи, мінилось так страшно, що пан Шпилька, котрий за інших обставин добряче потішився б із такого видовища, цього разу мусив відвести погляд. Це дозволило йому побачити тінь співрозмовника на стіні. Супереч очікуванням, вона збільшувалась. Як і її вуха? «Щось не так?» – спитав Первертень. Вирослі зуби помітно заважали йому говорити. Запах його дихання був навіть гіршим, ніж запах одягу пана Тюльпана. «Мені здається, – вичелив пан Шпилька, встаючи на вшпиньки, – що ми помилилися адресою. Мені теж». Біля шинквасу пан Тюльпан багатозначно зніс горло першій ліпшій пляшці. Приміщенні знову запала моторошна тиша. Присутні подумки думки підбивали баланс можливих здобутків і втрат на найближче майбутнє. Пан Тюльпан розбив пляшку об власного лоба. Здавалося, він зовсім не звертає уваги на навколишній світ. Пан Тюльпан розбив пляшку об власного лоба. Здавалося, він зовсім не звертає уваги на навколишній світ. Просто у нього в руках опинилася пляшка, яка більше була йому не потрібна, а ставити її на шинквас означало витрачати зайві зусилля на координацію рухів. Присутні перепідбили баланс. «Він людина?» – спитав Первертень. «Ну, людина – це тільки слово», – сказав пан Шпилька. Він відчув, як непереборна сила починає хилити його до підлоги. «Гадаю, нам краще піти», – обережно сказав він. «Точно», – сказав Первертень. Пан Тюльпан розбив велику банку з солоними огірками, принаймні ці предмети були довгасті, округлі і зеленого кольору, і спробував виструмити один із них у ніздрю. «Якби ми хотіли залишитись, ми б залишились», – сказав пан Шпилька. «А як же? Але ви хочете піти, ви і ваш друг», – сказав перевертень. Пан Шпилька позадкував до дверей. «Пане Тюльпане, на нас чекають важливі справи», – сказав він, – «прокляття, та витягніть з носа того огірка, ми маємо виглядати професіоналами». «Це не огірок», – сказав хтось із напівмороку. Коли за ними грюкнули двері, пан Шпилька відчув незвичне для себе полегшення, утім, на свій подив він також почув грюкіт Не «Невдачка», – підсумував він, обтрушуючи з одягу пил і шерсть. «Що тепер?» – спитав пан Тюльпан. «Час подумати про план Б», – відповів Шпилька. Чому б нам, мля, просто не товкти пики, доки хтось не розкаже, де той клятий пес? Спокусливо, визнав пан Шпилька, але це ми залишимо для плану Б. Для плану В. Креветко, — вони обернулися, — меляса-баляса, — бурмотів старий тхір-рон, — а я ж говорив-говорив. Китаючись говорив. він, перетнув вулицю з пакунком часу в одній руці та з повідком свого безпородного компаньйона в другій і побачив нову фірму. «Грумбель», – повідомив він. «Здоровий коровий, панове бажають газету?» панові, панові шпильці здалося, що останнє речення, хоча й вимовлене начебто тим самісіньким голосом, мало якусь ледь помітну дратівливу ваду. Крім того, воно мало сенс. «Дріб'язок є?» – спитав він пана тюльпана, помацавши свої кишені. Ти що, збираєшся це купувати? здивувався той. На все свій час, пане тюльпане, на все свій час. Тримайте, шановний. Двері, стерня, стерня, двері, креветко, заявив Рон, додавши. Красно дякую, панове. Пан шпилька відкрив час. Тут пишуть, він замовк і придивився уважніше. Ви бачили цього собаку, нарешті прочитав він. Зараза. Він подивився на Рона. Добре продається. «Хлібать-капать, креветко! ж, пачками!» І знову це невловиме відчуття, що з ним говорить не один співбесідник. «Пачками!» – повторив пан Шпилька. Він опустив погляд на ронового пса. Той був досить схожий на зображення в газеті, але ж усі інтер'єри схожі один на одного. І в будь-якому разі це був на повідку. «Пачками!» – знову повторив він і ще раз перечитав замітку. «Думаю», – повільно сказав він, – «у нас з'явився план Б». Собака вуличного продавця пильно дивився їм услід, слід, коли вони пішли геть. Близько, аж надто близько, промовив він, коли двійця зникла за рогом. Старий тхір Рон поклав газети просто в грязюку і витяг із глибин свого неоковирного пальто холодну сосиску. Він розламав її на три рівні частини. «Час! І правда зробить вас...» Вільними. Екстрений випуск. Ви бачили цього собаку. Винагорода за інформацією – 25 доларів. Спочатку Вільямові було дещо ніяково. Проте Варта надала йому досить якісне зображення собаки. І тепер він відчував, що невеликий дружній жест у їхньому напрямку був би цілком доречний. Якщо він опиниться в глибокій біді головою донизу, йому знадобиться хтось, хто зможе його витягти. Він також переписав статтю про Патриція, додавши всю інформацію, в якій був хоч скількість упевнений, хоча її було зовсім небагато. Фактично, він ловив раків на безріб'ї. Сахариса написала статтю про вихід сенсацій, що до цього Вільям теж вагався. Але врешті-решт це теж була новина. Вони не могли її проігнорувати, а ще вона заповнювала частину площі. До того ж, йому подобався вріз, що починався словами – Претендуючи на статус конкурента найстарішого видання Анкморпорку «Час» на Осяйній вулиці, відкрилася. «У тебе виходить все краще», – сказав він через стіл. Так відповіла Сахариса. Тепер, побачивши голову чоловіка, я б точно спитала його ім'я і адресу. Адже Вільям долучився до загального хору. «Газети купують заради імен». Він відкинувся на стільці і відпив неймовірно жахливого чаю, завареного гномами. На якусь мить його огорнуло незвичне відчуття щастя. Дивне слово, подумав він. Одне з тих, котрі описують щось, що не видає звуків, але якби видавало, то ті звуки лунали б саме так – щастя. Такий звук ніби на гарячій тарелі повільно тане, ніжне безе. Тут і зараз він був цілком вільний. Черговий випуск поклали до ліжечка, йому підіткнули ковдру і розповіли вечірню казку. Його було випущено. Вуличні торгівці лаючись і спльовуючи, вже поверталися по нові примірники. Вони тягли за собою візочки та штовхали перед собою тачки, якими розвозили газети. Звісно, десь за годину пащека верстата зголодніє знов. І він знову муситиме штовхати нагору величезну брилу, як той міфічний персонаж. Як же там його звали? Хто був той герой, котрого прирекли котити нагору важкий камінь, який щоразу біля самісінької верхівки зривався вниз? – спитався він. Сахариса не підвела погляду. «Тось, кому не завадила птачка, сказала вона, силою сколюючи якісь папери. Від Вільяма не сховались у її голосі нотки людини, які належать переробити ще цілу купу неприємної роботи. «Над чим ти працюєш?» «Над репортажем Зангварпорського товариства реабілітації тяжкохворих за допомогою гри на баяні», – відповіла вона, швидко роблячи позначки. «Там щось на гаразд?» «Так, пунктуація. Тобто її нема. Гадаю, нам варто замовити запасний комплект «КОМ». Так навіщо ти з ним морочишся? Тут названо 26 осіб. І всі баяністи? Так. І вони це витримують? Їх же ніхто не змушить. О, між іншим, ще на бродвеї сталася велика аварія. Перекинувся фургон, з якого висипалося кілька тонн борошна. Це налякало коней в пряжинних увіз зі свіжими яйцями, а поруч стояла цистерна з молоком. Як тобі такий варіант заголовка? Вона підняла аркуш, на якому було написано «Замішано найбільшею місті пиріг». Вільям дивився на напис. Так, певним чином він містив усе. Чорний гумор бив у точку. Це було саме те, що треба, щоб забезпечити чимало веселощів у їдальні пані Секретової. «Прибери другий знак оклику», – сказав він, – в усьому іншому гадаю досконало. «Де ти про це почула?» Хм, заходив констебль фігімент і розповів», – сказала Сахариса. Вона опустила очі і без потреби переклала кілька паперів. Чесно кажучи, мені здається, що він трохи до мене набайдужий. Крихітна, досі майже непомітна частинка Вільямового его раптом напружилась. Схоже, чимало молодих чоловіків з радістю повідомляли Сахарисі ту чи іншу інформацію. Він почув власний голос «Ваймс проти того, щоб будь-хто з його офіцерів спілкувався з нами». «А вже ж, але, гадаю, розповідь про перекинутий фургон із борошном не рахується?» «Так, але, в будь-якому разі, що я можу вдіяти, коли молоді чоловіки прагнуть повідомляти мені ту чи іншу інформацію?» «Звісно, але, і в будь-якому разі, на сьогодні це все», – Сахариса позіхнула. «Я йду додому». Вільям підвівся так швидко, що обдер коліна об край столу. «Я тебе проведу», – сказав він. «Який жах!» – уже чверть на восьмо, – говорила Сахариса, вдягаючи пальто. «Чому ми мусимо стільки працювати?» «Тому що верстат ніколи не спить», – відповів Вільям. Коли вони вийшли в тишу темної вулиці, він замислився, чи мав правитель рацію щодо верстата. У верстаті таки було щось. Примушуючи, Він був подібний до собаки, котрий не зводить із вас очей, доки ви його не нагодуєте. До потенційно небезпечного собаки. Собаки кусають людей по Вільям, але це не новини, це жовтуха. Сахариса дозволила провести себе до початку вулиці і зупинилась. — Якщо тебе побачить зі мною, дідусь опиниться в незручному становищі, — сказала вона. — Я знаю, це смішно, але сусіди, розумієш, і вся ця гільдія. «Я все розумію. Хм. Повітря між ними загусло на мить, протягом якої вони дивились одне на одного. Не знаю, як би це сказати», – почав Вільям, – «знаючи, що рано чи пізно це має бути сказано. Розумієш, ти, звісно, дуже приваблива дівчина, проте ти не мого типу». Вона обдарувала його найневиразнішим поглядом, який він тільки бачив, після чого сказала «Ти витратив на це повідомлення чимало слів». І мені слід тобі подякувати. Я просто подумав, що ми, ти і я, стільки часу проводимо разом. Та ні, я рада, що хтось із нас нарешті це сказав, промовила вона. Мабуть, на тобі з твоїм умінням так гарно говорити. Дівчата просто гронами виснуть. До завтрого. Він дивився, як вона йшла до свого дому. За якийсь час у горішньому вікні засвітилася лампа. Швидким бігом він повернувся до свого помешкання. Достатньо пізно, щоб дістати осудливий погляд від пані секретової, але не настільки пізно, щоб отримати відмову від їдальні. Ті, хто запізнювався регулярно, мусили вечеряти за столом у кухні.